Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heter 153. Bálna hoteladását. hotel adását. halljátok, én vagyok. Én pedig Póli Ferenc, Ferenc vagyok. És egy kicsit fázom, ami azt jelenti, hogy megjött az ősz. Ez persze nem ne úgy képzeljétek el, hogy kint ülök a kertben, és didergek, csak valahogy így beszökött a mikrofon mellé a hüvesség is. Neked ott jó meleg van? Nem, nem, nem, nem, és ez már nem először van így. Uh, nem is tudom, hol voltam. Az elmúlt héten én program, program egész nap tárgyaltam, meg sétáltam, meg emberekkel beszéltem, meg ilyesmi. És ott olyan jó idő volt. Aztán hazajöttem, és hideg volt a lakás is. Itt fáztam egy ilyen ikes takaróba burkolózva, teljesen úgy nézett ki, mint egy amerikai romantikus filmnek a 50. perc, amikor már minden nagyon szar. Ezzel kell együtt élnünk. A következő az, hogy begyújtom a sütőt, csak azért, hogy valami fűtsön. Ja, igen, mert ráadásul nem kapcsolhatod be saját magadnak a fűtést. Nem, nem, nem, Campinggázpalack kempinggázpalack is sütőállal rendelkezésem, rendelkezésemre lehet, hogy pokróc. Aha, akkor neked például a lenne érdemes venni, mert nem tudnám mit kapcsolgatni, esetleg a kempinggázpalackot. Na, de az menő lenne, egy Nest-tel összekötött kempinggázmelegítő. Igen, kell egy arduinak hozzá, egy motorvezérlő. <súrgat> Majdnem annyira bizonytalan lenne, mint úgy általában ez ilyen ide de ez legalább helyben kúródna -e nagyon. Egy Raspberry Pi esetleg egy webkamerával csak nem sörbiciklit sure számolna, mint a Gaznak a projektje, hanem mondjuk az arc arckifejezéseből vagy a, a mikromozgásaitból próbálna megállapítani, hogy be kell -e kapcsolni a, a gázrezsót. Igen, a másik a meg azt az, hogy milyen magas a láng, hogy kell-e rajta emelni, vagy nem. Uh -huh. Meg lehetne gépi tanultatni vele. Egyszerűen csodálatos Ágyúval alvávébre projekt lenne. Szeretem szóval. az ilyeneket. <gül> viszont, viszont, viszont, viszont tábor akkor robot van? Már vajon? Mert hogy robotkarra lehetne rakni semmik még hasább fát, hogyha, ha kicsinek tűnik, vagy nem megfelel a színvűméséglete. Azt nem tudom, hogy van -e, de jó ötlet lenne. Én szalonnát szeretnék sütetni robottal. Akinek így forog a csuklója, vagy a folyamatosan, egyenletesen tudja a szalonának minden oldalát sütni. Hmm. Csak nagyon sokat kell mozgatni, hogy csépek tessen is. Igen. Jó, oké, akkor, akkor egyelőre maradjunk a saját kezű szalannas ebben benne vagyok. Úgy is lesz ma szó arról, hogy a robotok elveszik a munkánkat. Sőt, egész konkrétan az első hírünk, ha jól emlékszem, az lényegében valami ilyesmiről szól. Ott a végén ah. azt mondta egy séf, hogy már csak időkérdés, hogy mikor adnak a robotoknak egy tálcát, és akkor nekünk végünk. Igen, igen, tárcát azt még nem adtak egyébként, de mondjuk a szilicenvögyben van már egy, egy olyan pizzeria, ahol a munkafázisok egy részét robot végzi. Például a pizzának az összepakolását. Igaz, hogy a alá kell még dolgozni egyelőre. És hát egyet tippelhetsz, miből készült ez a pizzéria, nem kockázatőkéből. Ó, és, természetesen. És az egyébként az ötödik ez a Zona Pizza nevű banda, hogy hát most még csak kisütik a pizzát, és aztán odaadják a kedves vendégnek tehát egy egészen szokásos üzleti modelljük van, de hogy a jövőre megcsinálják azt valamikor, hogy csinálnak olyan pizzát, ami egy 80 kész, ezt bepakolják a kocsiba, kiszállítják, a címhez érkezés 10 perccel rákapcsolják a kocsiba szerelt melegítő egységet, rásüti a -e maradék 20 ot amit kell, és egy gőzölgő frissen, olvadsajtos pizzával kopog be hozzád. hát gondolom akkor már robotak, ahogy azt illik. És hát olyan, mint ott csinálták volna gyakorlatilag a láptörlődön az egészet. Hmm. Ugye a következő lépés az természetesen az, amikor ott csinálják a lábtörlődön valóban. Pontosabban, amikor már majd nem pizzát vásárolok, hanem csak receptet. És az otthoni nyomtatón fogja kinyomtatni. Hát, hát egyébként most is lehet vásárolni, szakácskívnek hívják, de szerintem nem ezt szeretnéd. <gül> nem. Bár az érdekes, hogy lehetne ezt eladni újra. Tudjük szakácskimű receptenként. Gondolkozunk majd még ezen, de egyébként a cikk nem erről szól alapvetően, vagy nekem nem ez volt a tanulsága. A New York Times írt arról, hogy, hogy a szilícium vagy az mint Magyarország, tehát nehéz jó szakácsot találni. És azért nehéz, mert a Facebook, a Google, meg az összes többiek, azok egyrészt elhódították ezeket az embereket. Másrészt felmentek a környéken a, a bérletek annyira, hogy igazából egy és étteremként nem is nagyon lehet versenyben maradni, vagy, vagy nem csődbe menni. És innentől azok, akik olyan helyen laknak, ahol sok a, sok a tech cég, meg a startup, viszont esetleg nem ott dolgoznak, és nem járnak be az, a, a céges, nagyon profi konyhára, azoknak egyre szarabb városuk van, mert bezárnak a jó helyek. Hát pontosabban bezárnak azok a helyek, amiket ők szerettek, a startupperek meg a Google dolgozók pedig kevésbé szeretnek, vagy akár még szeretnék is, de de az ő saját ingyen konyhájuk, az kiszorítja a versenyből a, azokat az éttermeket, ahol pénzért adják az ételt meglepő módon. Igen, egyébként képesek ezek az éttermek, ha így belegondolunk. Hát nem is az, mert ez teljesen... Szóval szerintem ezt mindenki elfogadhatónak tart, hogy ők pénzért adják, de ugyanakkor meg senki nem ágál az ellen, hogy a munkahelyen meg van ingyen. snack, És az a snack az adott esetben egy szépen megsütött fél birka. Igen, az a része, oké, okay. az a része nem egyébként, ahogy a, a pusztán ennek a kettőnek a kombinációjával romlanak a városok, vagy egyre lesz ott lakni ez a, ez a része, amire senki nem gondolt valószínűleg az elején, de aztán mégis csak így lett. Igen, és ugyanakkor meg most mi a fenét kéne tegyenek? Vagy szóval hogyan lehetne ezt megoldani, hogy, hogy ne legyen olyan ö, nagy hatásuk a, a, a város életére? Nyilván az, az fura lenne azt várni, hogy, hogy akkor most nincsen ilyen céges menza, ingyen menza, vagy ne legyen ingyen a menza, vagy hogy uh, mondjuk azt el tudnám képződni, hogy pénzt tesznek bele a város gasztronómiájának vagy gasztronómi a megőrzésébe esetleg. És legadhatnának uh, erzsébetutalványk az embereknek, és kizavarhatják őket a városba, hogy se dolgozzanak bent. Uh, ellenben ez lehet, hogy szemben vagy az, amit a cégekkel akarnak írni. Ez teljes mértékben szembe megy vele. Tehát ez butaság lenne szerintem az ő szempontjukból, vagy szemszögükből. Szóval, hogy ők csak úgy ott vannak, és a, a saját kultúráik szerint dolgoznak, csak sajnos ez, ez kihat a befogadó környezetükre, és elég súlyosan. Hát itt és az egyik most... megoldás, hogy befogadó környezet, az elpattan nagyon gyorsan, amennyiben mobilisak ennyire. Ezt részben is kezdték. Ha másért nem, akkor azért nem, mert nem tudnak bérelni tekcéges bérekkel versenyezve lakás maguknak. Ez egy ilyen klasszik sziliciumvölgyi történet. Legalább három oldal lesz, szerintem beszéltük már különböző adásokban. Igen, igen, és nem jutottunk semmire. A, ugye mennek fel az ingatlan árak, mennek fel a, a bérletek, már ott az albérletek árai ezekben a techcégek leúralt a városokban, és akkor most épp azt látjuk, hogy mennek tönkre az éttermek. De tényleg most írtán semmilyen ötletem nincsen, hogy hogyan tudnák ezt az odaköltöző techcégek ellensúlyozni, ha csak nem azzal, hogy szándékosan fel annyi fizetést adnának, és mindenféle kedvező juttatásokat visszavonnának, hogy megszüntetnének. Ez nyilván nem pálya nem árt, hogyha lehetne építeni San Francisco és környékén mondjuk magas házakat. Ezt még égásperes adásban beszéltük, hogy 1906-os földrengés miatt nem lehet. Ami azért régen volt. Ja, és, és akkor, hogyha ezt meg újra megengednék, akkor? Akkor lenne verseny a, a, a lakás meg az albérleti piacon. Ja, értem, tehát, hogyha magyarul mesterségesen bővítenék a rendelkezésre álló ingatlan e, Sokkal kevésbé kinyírnák azokat a szabályokat, amik miatt nem lehet, nem bővülhet. Tehát a, nem emlékszem sajnos, hogy hány emelet hatalémlik az igazségtelett hülyeséget mondok. Hat magasabb épületet emelni szán például az, ami a szán-franciszkói lakáspiacot formálta formált, amilyen. Aha. És De... akkor egyébként igen? igen? Hát, hogy akkor el tudnánk azt képzelni, hogy a Google Campus közepén emelkedik egy felhőkarcoló benne háromezer lakással, és akkor ott laknak a googlerek? Fogalmam sincsen. Ugyanakkor a tehát nem teljesen idegen egyébként attól a, fajta, attól a fajta megalomániától, ahogyan ezek a cégek kampuszokat építenek. Ha belegondolsz, a, az Apple beerdősített, letettük a bűkben az ufo típusú kampuszát nézve, hát az sem egy, egy kisebb dolog. Csak az széles, nem magas. Uh -huh. Hát nem látjuk a megoldást. Na jó. Uh, itthon, itthon történik ilyen? Most azon gondolkodom, hogy van-e olyan, hogy legfeljebb az, hogy a buli átalakítja a belváros életét, azt esetleg mondhatjuk. Ö, te cégünk, nem a buli negyedben azért nekem már költöztették ki barátaimat az albérletükből, hogy kiadják sokkal drágában más embereknek, esetlenként Airbnb-n. Hát igen, meg akik ott laknak, azoknak természetesen ez... De itthon szerintem a, a buli negyed az, ami a leg... ahol leginkább látszik ez a, ez a trend... Olyan még nincsen, hogy valahonnan embereket dobálnak ki, mert oda költözött a prezi. De a másik, hogy, hogy Európa valószínűleg, Budapest pedig jó egy, egy teljesen más közlekedés, még város kultúra azért, mint Amerika. Mert Berlinből hallottam ilyen elég érdekes gentrifikációs sztorikat, illetve a klasszikus példa még egyszer szembe jött egy vita, ahol, ahol a Reykjavikiak panaszkodtak, hogy sok lesz már az Airbnb-ből, nem tudnak bent lakni a városban. De ott inkább ez a, ez a trend van, nem az, hogy, hogy oda olyan egy akkora startup, mint, vagy egy akkora tech cég, mint a mekkora, és a hány Amerikában van, és az, az kiürítél környéket. Hmm, de szerintem Amerikában se feltétlenül a, a három nagy uh, giantnek az oda költözése a probléma, hanem úgy általában ez a, az egész startup per kultúra, Sokat dolgozó, bentevő, sokat kereső e, embereknek a, az odaköltözése az, amitől ugye át, teljesen átalakul. -a. Ezért vannak, vannak környékek, amiket a cégek a saját képükre formáltak. Ha a teljes város mondjuk nem is, de a, a, a Seattle és a Microsoft című történet az például ott van. Vagy amit izgalmas lenne megnézni, hogy mondjuk a, a nagy NSA szerverközpont és irodista központ körül hogy, hogyan néz ki. Tehát milyenek azok a, az ilyen community kommunitika, ahol mindenkinek van ö, hármas szintű átvilágítása és együtt sütnek szalonát esténként, nem beszélgetve semmiről. Hm. Én lehet, tudom, mi, még ezt, mi még ezt szembe? Hogy a, a Káli medencével valami masonló játszódik itthon, nem? Hm. Ahová hm. kimenekült Hát a, be, a beköltözős és bulina egyedessülő Káli medencének a néhány városa, meg az, ahol még igazából ilyen falu van inkább, ott, mintha lennének ilyen feszültségek, ráadásul még van egy ilyen nyártél, szezonális eltérés is, hogy mit lehet csinálni ott éppen. Hmm. Erről most semmi nem üt a szembe. Akkor én hangosan képen megkeresem az erről szóló cikket, és ugorhatunk tovább közben a második linkre. Ami megint az én linkem, de ez, ez, ez egy dolog miatt hoztam ide. Azt sztori az, hogy egy... Egy helyi bérházat el kéne pusztítani Színiben, mondta a helyi tanács. Azt szeretnék, hogy, hogy annak a helyén drága irodaépület épüljön, a drága irodaépületet kiadni, az egy viszonylag jó biznisznek számít. Ráadásul az épületnek a, a szépségéről is lehetne vitatkozni, egy ilyen gyönyörű betonba épült brutalista. Hát nem tudom, a, a mékas találkozik a cipős jellegű épület. Tökéletes kilátás egyébként a Színi Operaházra. És azt mondta erre viszont a, a helyi építőmunkásoknak a, a szakszervezete, illetve kettő szakszervezet ráadásul, hogy ők ennek bizony nem vezetnek neki bulldozert, mert ez az egyetlen embereknek szánt épület a környéken, minden más, már a hasonló. Amúgy is egy fontos építészeti emlék, amit csak közelmúltban vették le a védettek listájáról, mit ad isten, és résztők nem rombolják le, hanem inkább maradjon meg, és most megy a harc. És nem is a hír miatt érdekes nekem az, hanem egyrészt, hogy van, aki megvédjen egy brutalista épületet, ez nekem mindig mindig azt jelennek a csücske, amikor ezeket csúnya betűnél, vagy sajátosan szép betonépületeket valaki megvédi. Másrészt pedig ez felveti azt a kérdést, ami, ami szintén Budapesten is kérdés, hogy mi az, amire azt gondoljuk, hogy a jövőnek a része, vagy hogy ennek ott kell maradni, és hogy, hogy, hogy, hogy akarunk egy, egy skanzent, vagy egy estünkben egy monariás épület sort, vagy, vagy felismerjük azt, hogy azóta épületek épültek dolgok. Én nem vagyok egy nagy hívő. Értem, hogy mások miért azok, meg biztos alaposabban át kéne gondolnom ezt az én eh, kétségemet. Hová tüntéltek ki ebből a felvételből? Nem tűntem sehova, itt vagyok. Á, bocsánat. Én sem hiszek a skanzenm egyébként. Mármint, hogy készséggel ismerem Deák Ferenc nagyságát, de azért a kiegyezés óta is történtek dolgok, hogy más nem mondjak két világháború. Ez az. Szóval épültek jó épületek, na. És, és tök nem szeretem azt, amikor oda akarjuk visszabontani, hogy legyen minden, minden izé piros téglás, vagy sárga téglás Ferenc Jóska. Ezért terültem ennek a linknek is. De hát... Ugye ráadásul végül azért nem, nem, le fogják bontani ezt az épületet, nem? Még nem biztos, még megúszhatja. Ha azt a vitát sikerül elindítani, hogy ez egészen pontosan miért is került le épületek listájáról, bár tényleg drága a telek alatta, akkor még nyerhetnek. Nem tudom, és szerinted mit kell megőrizni az utókornak? Nem lehet megúszni, mindenkorban mindenkorból ne őrizzünk dolgokat. Én egyébként nem bontanám le a, a Korsúttér sarkán azt a azt az épületet, aminek nem jut eszembe a neve, és kiköltözteték már hivatalból ezer éve, ami alatt feljön a koszottéri metromegálló, az egy tökizgalmas épület. Na jó, de pusztán attól, hogy valami izgalmas, attól még szerintem nem feltétlenül megőrzendő, a, a, szerintem azok a megőrzendő dolgok, amik valamiféle, tehát amik önmaguknál többet jelentenek, amik valamiféle ilyen, ilyen landmarkságot hordoznak, vagy amikhez kötődik valami történet, e, amiknek fontosabb, vagy, vagy e, izgalmasabb a története. És hogy e, tehát pusztán csak azért, mert egy épület így jól néz ki, hát akkor azért az épületeknek a, nem tudom, a felét meg kéne őrizni, és, vagy restaurálni, amikor már végképp mennek, az azért az nem szükséges szerintem. Az korának egy jól megépített épülete jól megcsinált a korra jellemző, amúgy érdekes belső térrel. Hát éppen, erre mondom, a... azt pont hagyom, hogy Már nem maradna fent, viszont amit helyére fel akarnak húzni, az meg az előző épületcsornak a folytatása, ami száz éve korábbi koncepció. Igen, és nagyon ronda és ráadásul, de ez nyilván most tehát ez, e, az nem része a kérdéskörnek, hogy a helyére mit fognak építeni. Csak az, hogy mit érdemes megőrizni. Hogy mit kell megőrizni. Ez nekem inkább az a kérdés, hogy mit gondolunk a városképről, hogy hogyan néz ki szerintünk ez a város. Mert hogyha fel lehet újítani X-ből, és, és hozzá viszonyítva Y-ből épül a helyére egy új épület, akkor miért lesz az elsőt költsük rá? Pláne, hogyha ott van készen akármi. Hát azért mert mondjuk, mondjuk de ezt nem tudom csak úgy tippelek, hogy, hogy elképzelt, hogy az hogy az 50 évvel ezerötti e, ilyen térkoncepciók meg e, belső térszervezési elvek, meg a közművek beépítésének a módja az elavult, és ma már annál jobbat tudunk csinálni, vagy nem felel meg a szabványoknak, nem lehet úgy átalakítani. Tudom én, ha, ha van, most csak ez nem pont arról az épületről szól, de ha van egy olyan -e népületed, amiben a kis kétszemélyes irodák vannak hat emeleten át, akkor azt nem lehet átalakítani egy ilyen newsroom-szerű, nagy egy, egybetéri irodává ami egyébként, meg mit tudom én, a, az adott felhasználónak éppen fontos lenne, és akkor nincs miért. Vagy akkor, szóval akkor érted, akkor, akkor pusztán ilyen esztétikai, vagy ilyen, ilyen városképi szempontok miatt egy épületet elavultként próbálom konzerválni. É, értem, értem, értem, értem, viszont... Te most pont egy ilyen irodában dolgozol, ami ilyen háromfős irodákból állt régen, aztán összebontották úgy, hogy nagyobb terek legyenek benne. Jó, hát a... nem azt mondom, hogy ez soha nem lehetséges, csak azt mondom, hogy ha ez esetleg egy ilyen helyzet van, tehát hogy a, hogy a régi térszervezés az nem felel meg a mai funkciónak, akkor, akkor én ezt, ezt tenném szemponttá, és nem azt, hogy egyébként ez meg a korára jellemző épület, és azért őrizzük meg. De egyébként ez már sokkal validabb vita lenne, mint az, hogy, hogy nem szép ennél sokkal bonyolultabb érvekkel azért nem szoktunk találkozni. Hát ennél bonyolultabbakkal mi nem szoktunk, mi közemberek, nem szakemberek, nem ebben a kérdésben milyen magukat belássók, így nem szoktunk találkozni valóban. A... Néha a kettő találkozik, tehát amikor a Nemzeti Színházról beszélünk, akkor te meg én azt mondjuk, hogy nem szép, de építészek hosszan és alaposan el tudják magyarázni, hogy miért is ki az az épület minden szempontból. A, és a kettő itt összeáll. Sajnos annyira nincsen benne az én városomban a Nemzeti Színház, hogy tényleg leírhatatlan módon nem érdekel. Oda rakták egy megfelelően szar helyre, nagyon ritkán járok arra, hogyha igen, akkor is a Lágymérsi megyek át autóval valamelyik másik város irányába. egy fene ott akár csúnya is lehet. Hm. Hát én meg minden nap járok arra. Egyrészt, másrészt másrészt a mellette levő művészetek palotájából meg nagyon gyakran járok, ilyen olyan okokból, és, és pont, hogy ezt a kontrasztot így mindig meg kell nézni, és borzasztó érzés ezt a kontrasztot. Tehát ez, ez, ez, ez egész helyszín az ott, az ott egy, ilyen, egy ilyen monumentális emlékműve. A, a, az átgondolt, a mai építészetnek és az elcseszett, e, ostoba építészetnek és egymás mellett és egymásra így, így egymásra merednek szomorúan mind a kettő valami más. Tehát két ilyen érték rendnek a, a nagyon durva találkozása, de tényleg az egy ilyen elég nyomasztó kontraszt, és kb. kb. Egy csomó mindent elmond arról, hogy, hogy milyen ez az ország, vagy, hogy milyen társadalomban élünk, és biztos, vagyok benne, hogy vannak, akik meg hosszan tudnának érvelni, amellett, hogy a művészetek palotája mennyire egy egy ostoba minimalista nagy kocka, és hogy ez mennyire ciki már, még bezzeg milyen kis ékszer a nemzeti. Egyébként, ha ebbe így már belementünk, akkor az a történet az azzal teljes nekem, hogy ott vannak a, azok a Dunaparti irodaházak per lakóházak, amik amiknek egy részét azt mondom, napig nem fejezték, mert már jött egy, ö, egy válság. Most építik az utolsó fokhiat egyébként, hát most fejeződik befelé meg ott van az a kilencedik kerületi rehabilitáció, hogy valameddig eljutott, de tulajdonképpen a az útnak a másik oldalára, akkor sokkal inkább találsz csőszeküzletet, mint nem tudom, kézművés fadrászatot. Tehát de ilyen foltokban fol fol fol fejlesztett kilencker, nagyon izgalmas a maga módján. Hmm, az ott az abból a szempontból is érdekes, hogy hát igen, amit mondod, hogy ezek a foltok, de ezek a foltok igyekeznek terjeszkedni, és pont ott, a, a, amit mondasz, az a megújuló 9. kerület környékén, ott a 8. kerület határa, illetve bele nyújtózkod a 8. kerületbe, az például tényleg egy olyan helyzet, hogy egy ilyen modern, nem túl uh, eredeti, vagy nem túl egyedi, de mindenképpen egy modern uh, ilyen városkép így kezdi, így apránként szétrágni azt, a, azt az ilyen kicsit ilyen nyomoros, kicsit ilyen uh, lecsúszott, nem kicsit baromira lecsúszott területet. És az nem tűnik olyan rossznak nekem. Biztos volna, aki amellett érvelne, hogy inkább azokat a régi épületeket kellene megmenteni valahogy. Engem sokkal ez... inkább az érdekel, hogy az eredeti lakók azok most hol vannak? Hát már, mint a, mit tudom én, a, a múlt század közepén, vagy azelőtt, 30 as az az az az az a lakói. 2000-es évek elejének lakói, tehát akiket kiűztek onnan a... Igen, igen, ha, igen. Nem a... Tudom, praktikusan a romák, meg, a, meg az ilyen deklasszálódott... A... Igen, emberek. a 9. év lett cigók helyett rendes emberek programja, az, az hová rakta az előző lakosságot? Uh -huh. Ez egyébként a buli negyednél is nagy kérdés mindig. Hát ez minden olyan környéknél nagy kérdés, ahol, ahol így koncentrálódik a szegénység, vagy koncentrálódik a, a lecsúszottság, hogy mi lesz, mi lesz azokkal. Hogy, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ilyenkor mit kell csinálni, eh, hogy mondjam, köréjük építeni egy szebb valóságot, vagy építeni a szebb valóságot, és nem törődni azzal, hogy velük mi lesz. Ez nem is kérdés, hogy a második az nem opció. Az a kérdés, hogy mennyire volt tisztesség és szaktáskás ember, aki oda ment egy számológéppel meg négyzetméteráral. Elfogadom, de hogy az első sem opció, az is egészen egyértelmű szerintem. Tehát ezen két opció közül egyik sem játszik. És akkor viszont nem tudom, hogy mi játszik egész pontosan. Tényleg nem tudom. De, De valahogy biztos... ez arról is szól, arról a hírről is szól, tehát, hogy mit őrzünk meg a, a, a jövőnek, hogyha, hogyha egy uh, ilyen downtown elkezd, elkezd lecsúszni, ahogy az sok nagy metropoliszban történik, hogy a belváros elkezd, elkezd uh, egyre rosszabb környék lenni. Akkor most, akkor most mit csinálsz? Kiszorítod onnan a, a szegényeket, vagy megpróbálsz ott helyben nekik csinálni egy jobb világot, de milyen anyagi alapon, meg milyen logika ment? nem tudom, tényleg nem tudom, nagyon vicces is, vagy hát én hülyének is érzem magam, hogy erről beszélgetek most, mert nem értek hozzá nyilván a, a társadalomtudósoknak erre vannak na az enyém mennél felkészültebb válaszai. Azt érzem, hogy ezt nagyon PC módon sem lehet kezelni, és nagyon lelketlenül sem lehet kezelni. De hogy hogy lehet kezelni, azt nem tudom. Szerintem ez elég kérdést adtunk fel a, a kedves hallgatóknak rögtön az adás elején. De akinek típje van, azt természetesen jöjjön kommentelni, vagy ha látott normálisan végrehajtott ilyen programot, akkor meg pláne. Mert, mert mindeközben a Bulldozerek dolgoznak. Hát figyelj, a felújító programok azok szerintem mindig olyanok, hogy a, hogy a régi felújítandó területek lakóit azt kiköltöztetik, ajánlanak nekik valami méltányos alternatívát, ami valószínűleg szerintem általában egy kicsit jobb, vagy esetleg ugyanolyan szar az is lehet, mint amit el kell hagyjanak. Nyilván nem ugyanott, tehát biztos, biztos úgy van, hogy aki, hogy aki régóta nem fizeti a lakbért egy X-helyen, annak, hogyha lerombolják a házát, akkor nem fognak neki adni egy önkormányzati lakást, az arra a helyre épült Ulyan, Már csak azért sem, mert a kettő között eltelik két év, és addig is kell laknia valahol. Ez mondjuk a hétkeresztében sokkal durvában vetődik fel. Tehát, hogy leéltél nem tudom én 30-40 évet a hetedik kerületbe, és utána méltányosan kapsz egy nem tudom, rákos borzasztót, azért minőségi váltás, de nem jó irányba. Hát igen, viszont tehát erre valószínűleg az lenne megoldás, hogy ugyanott kapnál egy, nem tudom, valamit abban az utcában, hogy az egy ilyen méltó választ erre, csak hogy az meg, az meg valószínűleg neked se megoldás, mert ez, a, ez egy drágább lakás lesz, és azt nem biztos, hogy vállalhatod. Á, nem tudom, figyelj! De, de ne csináljunk hülyét magunkból azzal, hogy úgy, azt úgy beszélünk, amire a... egyáltalán nem értünk. A király utcában volt, hogy egymás mellett házakban másfajta perek zajlottak. Az egyikén eladták volna, de már kirobbant a húvaldúj és nem lehetett, a másikban eladták, de közben kirobbant a húvaldúj és nem lehetett, mert akkor a sláás volt az egész. Ezért feltételezem nyugodt címmel azt sehol nem zajlott ezt tisztességesen, vagy legalábbis nem úgy, hogy, hogy az összes lakónak a, a javát szolgálta. Hát értem, csak ezt, azt mondom, hogy de nem tudjuk, hogy hogyan kéne tisztességesen zajlania, vagy mik a best practice-ek erre a csodálatos, nem tudom, svéd társadalomban mondjuk, ahol biztos nagyon nagy gondot fordítanak az ilyen helyzeteknek a kezelésére, de nem tudom, hogy ezt úgy csinálják-e, hogy egy varázsütésre rénszarvassá változtatnak mindenkit, aki ott lakik, és akkor azoknak már tök jó lesz a tundrán is vagy építenek nekik egy másik lakást ugyanabban az utcában, és a különbséget kipótolják állami pénzből. Tényleg nem tudom, hogy mi a mód. Rájti, mehetünk tovább, mert egyébként egyenlőség témával folytatjuk, csak hogy jól érszadás. Nagyrészt én raktam a kedves engem kell gyűlölni. Vagy engem kellene nézni. Azt szerintem mind a kettő változatnak mind, lehetnek ráengúi. Hát, vagy egyébként lehetett bármikor lehet kommentelni, ezt mindig elmondtuk, és tiltakozni az ilyen témák ellen, de most kislányok fognak kódolni, ha ezzel lenni tiltakozol, akkor tényleg nincsen szíved, olyan nincsen. És az a hír egyébként 14-ei, tehát egy picit már a vittas, de ezt azért még el kell mondani, hogy elindult a school kislányokat kódolni tanútó projektnek három darab vidéki nagyvárosi verziója, Békés Csaba, Miskolcon és Szegedden is lehet már kódolni. A jelentkezési határidő az, az is elmúlt már, hát a következő körbe lehet belépni majd, ez szeptember 20 volt, de aki ezekben a városokban lakik, az most tudjon róla, hogy, hogy, hogy igenis ilyen van. Ha oda megy a gyerek, izé, google ös jelentkezés van, utána hogyha bekerül, akkor scratch-oktatás, laptopot nem kell vinni, tíz alkalom, és és hát tök jónak tűnik ez az egész úgy általában. Abban nem vagyok biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az a Scratch. Ez amikor húzogatod a lemezt, és uh, hangkodod ki. Nyertem? <gül> Igen, nyertél. Ezt oktatják a kislányoknak húzogatást. Nem is az valamilyen animációt, a, tehát amivel könnyen lehet animációt fejleszteni, meg, meg videójátékot, nem? Uh, keresem. Az MIT-nek volt a projekt, mint a Scratch vizuális programozási nyelv, és hát hogy is mondjam, a mostani kornak a logója mondjuk. A logót, tudjátok, hogy micsoda? Vagy ne, ne keveredjek bele ebbe a... Ne keveredj! Ebbe a doba. Na mindig az a lényeg, hogy össze lehet drag and egy kódot, ami az, hogy megfogom az zegérelést, ledobom és akármi. És ez annyira húzdés vizuális. Húzd Azt úgy kell mondani, hogy 20 Windows 3-ban értünk vissza hirtelen gondolatban és annyira annyira and drop ez a dolog, és annyira, annyira vizuális, hogy a, a repeat parancs az úgy néz ki, hogy egy nagy C betű alakú baszli, amiben lehet vonszolni több különböző parancsot. Itt a, a bemutató is úgy néz ki, hogy raktak bele egy, egy move-ot, egy change color-t, egy valami hangot, megadták mindig be beírós mezőbe paramétert, hogy az hányszor fusson le, vagy merre menjen mennyit. És és az addig tágul, amíg parancsokat rakunk bele, és aztán ezt a kódblokkot répíteli, tehát ízen a gyerekek megtanulhatják azt, hogy, hogy hogyan ágyaznak egymásba ö, utasításokat, meg, mm -hmm. meg hogyan történnek dolgok a programban, úgyhogy akár többször is lefut, és nem kell megírni tízszer egymás után. Tehát magyarul a programozás alapjait nagyon vizuálisan megmagyarázó nyelvről van szó, ami egyébként gyors sikereje menjel kecsegtet, amennyiben alapvetően az animációra, meg a meg az interakcióra van kiegyezve szóval, hogy könnyen gyorsan lehet benne olyan dolgokat csinálni, amik nem kiszámolják egy számnak a köbgyökét az nem olyan látványos, hanem mondjuk meganimálnak egy mondjuk egy, mondjuk egy mit, egy cukirókát. Jelzem, ennek van webes editor, és ezt most találtam kattingatás közben, és itt belehet dobálni dolgokat. Ugyanitt, akkor ez mégsem programozítani, tehát azt a részét, azt nem tanítja meg, amikor éjszaka egy pontos vesző hiányát keresed már összeragadó szemekkel. Vosszínűleg, hogy a következő lecke lesz. Lehet, hogy van benne egy ilyen nehézségi fokozat, és hogyha azt bízikre állítod, akkor nincs ilyen hiba, de hogyha esetleg mondjuk haladóra, akkor viszont, akkor viszont elhelyez ilyen magokat, csak azért, hogy tudta helyet. Igen, igen, igen, futásonként random törőbb sorokat. Aha. Azt az egyet akkor most személyesen elkerültük legalábbis eddig, hogy de mérés van szüksége arra, hogy kifejezetten csak lányoknak szóló programozó tanfolyamokat tartsanak a világban. Ezen is másokat kerengtünk, és azt hiszem, hogy engem már meggyőztetek gazsza a kart karba öltve, hogy, hogy egyszerűen ennek az iparágnak, meg egyébként minden más iparágnak is szüksége van arra, hogy mind a két nem attribútumaiból vagy tehát, hogy a női principiumból többet kapja. Júj, ez, ez holnapra már tiltak az orszám lesz ellenünkre jó is a YouTube-on. Én nem mennék ilyen messze, legyen ott mind a két nem, mert hogy hát, ha más máshogy látnak meg, vagy más típusú gondolkodás hoznak bele, ez nem feltétlen a, a női logika, a női gondolkodás, meg a többi, hanem üh, egyszerűen az emberek változatossága. Hát, az, hogy az emberek felét kizárjuk egy foglalkozásból, az a biztos biztosan a balátszatosság felé, vagy a sokfajta gondolkodás megvalósítása felé hatunk. Aha, igen, tehát, hogy a, a, a diverzitást támogatjuk ezzel, hogyha rábeszéljük a csajokat arra, hogy legyenek programozók. Plusz Én, mindig nem el szoktam mondani, hogy a csajok szerintem sokkal kevésbé érdeklődnek, vagy szeretik a programozást éppen a, éppen a hogy is mondjam csak, Hát jó, igen, nem tudom, hogy mi miatt, tehát egyszerűen csak szerintem ez tényszerűen így van valahogy, de ez természetesen, az, az fontos tényleg, hogy ez, hogy ez ne riasz el azokat, akik meg igen, akik rá erre a, erre a tevékenységre, hogy, hogy azzá válhassanak, amik szeretnének lenni. És az, nem, ez, az, az, az a része meg tök megvan, hogyha... hogyha ha többen lennénk, több félék lennénk, akár ebben, akár más szakmában, az jót tesz annak a szakmának, vagy közösségnek. Mert mondjuk ugyanezt nem tudom, hogy el tudnánk-e adni, tudom is én egy vallási közösségnek. Ugye, azt nem lehetne. hogy fogadjatok be több reformátust is, kedves katolikus barátaim a közösségetekbe, hogy többféle nézőpont és gondolkodásmód is érvényesülhessen. Például azért sem, mert, mert mihét én dogmatikus jellegű tudással tételezel fel, aminek vannak én kijelentett alapértékei, hogy, hogy ki az igazságnak a letéteménye, vagy ki tévedhetetlen adott vallásban. Onnantól ez a többféle gondolkodásnak a, a szükségessége sem feltétlenül merül fel. Hát igen, igen, igen, ez pontosan ezt mondod, és ugyanez igaz a párgygyűlésekre is oda, és nem véletlenül nem hívnak meg más pártok tagjait vagy a legritkább eset. De szerintem ezt nagyon ritkán szoktak ilyesmit tenni. Szerencsére a programozás nem ilyen dolog, hanem pont a fordítotja. Elképzeltem a programozó pártokat, de tudja, tovább kéne mennünk ezen inkább. Ezen mindenképpen ebben nem menjünk fel. Mert vedd vet fel kínos, kínos következtéseket. Ellenben a 4 4 láttam egy linket, egy informatika átiskolai számtek tankönyvből. És az, ezen anó mindenki felbaszta magát, egy, én is egy egészen kicsit. Ugyanakkor, ugyanakkor most kéne szerezünk egy informatikátanárt, és nem hoztam az igazság. A tankönyvvel az a probléma, hogy tizenakárhány évvel ezelőtt írták, most pedig újra kinyomtatták, vannak benne kocka monitorok, az a Ericsson telefon, ami még nekem is volt, csak aztán beleestem vele, együtt a Balatomba és szétment, meg Windows 3.1 és képernyő Internet Explorer-re és és ilyen fontosabb logóval, amit 15 éve senki nem látott. És egyrészt nem tudom, hogy tanul-e bárki informatikát könyvből. Az, hogy ez a könyv az ostobaság, most kiad, ez egészen biztos. A másik, hogyha azokat a dolgokat tanulják, amik itt a képeken vannak, az már eleve borzasztó. A három pedig az atyúristen, hogy kéne jól informatikát tanítani? Hogy tanulnak-e belőle, azt nem tudom. Arra van pozitív példám a közvetlen környezetemben, hogy amit számítástechnika szakkör címén tapasztalnak a gyerekek, az mindenképpen közelebb áll ehhez a könyvhöz, mint a valósághoz. Erre most a napokban döbbentem rá, az egyik lányom az most már azt hiszem harmadik éve, de második éve biztosan jár számítástechnikára, szakkörre. Uh -huh. És hát ez egy dolog, hogy, hogy PowerPointot tanulnak, meg, meg a Mi desktop körtént? képernyő át átalakítását, eh, illetve, hogy az iskolában ilyen büszki hangoztatott cél az igazgató bácsi lényegében minden fellépésekor elmondja, hogy az iskola egyik nagy menősége, hogy itt mindenki ECDL vizsgát szerez, eh, mire elballag a nyolcadikban, és hogy ez az ECDL vizsga azért tényleg nagyjából egy vicc. Csendesen megkapaszottam adás közben, csak úgy szólok. De hogy ez még csak hagyjan, én nekem nem is ez fáj a legjobban, mert talán én magam tudom ellensúlyozni ezt a dolgot személyesen és itt. Bár egyébként erre mutatnak jelek, hogy nem az annyira. De hogy, de hogy arra értem rá, hogy az milyen fura már, hogy, hogy, a, hogy a lányok úgy tanulnak, mármint az enyémek úgy tanulnak a számítástechnikáról, hogy, hogy ilyen a egykor, egykor szürkés-fehér monitorok és dobozok, amik mostanra olyan enyhén barnára színeződtek, mert tíz évesek. Tehát ilyen PC-ken, Windows 8-on tanulnak számítástechnikát. És értem, hogy ez van az iskolának, de az furcsa, hogy miért nem látnak tabletet, vagy miért nem látnak mobiltelefont, hogy miért nem azt tanulják, hogy hogyan kell az Androidon ezt, vagy azt, hogy azt megcsinálni. Tehát tényleg itt bármit lehetne, ugye a, a szakkörnek a tematikája az égvilágon semmi nem köti meg, csak a tanárnak a saját, nem is tudom, elhatározása. Plusz ráadásul a tanáról tudom, hogy, hogy Galaxy Note 7-ese van, illetve még csak hatosa, bocsánat, Galaxy Note 6 van, és erre büszke is, és azt bizgerálja is, és szereti nyomkodni a, a tollal a képernyőt, de ehhez képest nem azokat az eszközöket teszi használta a gyerekeknek, amit a gyerekek amúgy is használnak, mert egyébként a harmadikosoknak már mindnek van valamilyen digitális vágható műszere. Ő és hogy oké, okay, Minecraftot játszanak, és most Sims is fog kerülni a gépeikre, és akkor szímszezni fognak, és ezen keresztül talán, hogy mondjam, egyre közelebb lépnek a valósághoz, de hogy, de hogy nem az érintős eszközöket használják, hanem Windows 8 at nyomkodnak egérrel, meg bilentyűzettel. Hmm. Az már csak azért is fura, mert felszerelni a számítógépes labort 10 darab 40 forintos tablettel, az ugye sokkal olcsóbb, mint felszerelni 10 darab 120 ezer forintos laptoppal. Egyébként a a PC-t, vagy az asztali gépet, vagy a laptopot, vagy a, a nem érintős eszközt, még ha nagyon kéne meg tudnám védeni szerintem. Pusztán azzal, hogy az, ez a szokásos generatív, nem generatív technológia felosztás, a PC-n tud olyan dolgokat csinálni, amik ö, lefutnak, felkerülnek az internet, stb. Egy érintős eszközön így nem nagyon. Ó, de hogy nem, hát csak más a, más a beviteli úgy minden meglecsen. De az, én is meg tudom védeni a PC-t egyszerűen csak azzal, hogy teljesen mindegy, hogy mi az eszköz, hogyha, hogyha egy szemléletet sajátítanak el, és hogyha alapvetően azt tanulják meg, hogy, hogy mire jó a, a számítógép. De ehelyett basszus, mégiscsak PowerPoint-ot tanulnak, e, tehát nem a, az, a szemléletet tanulják, hanem ilyen felhasználói szoftvereket tanulnak, amit már egyébként nem használnak emberek. Jó, volt hát ez nem igaz, de szóval nem ezt kéne. Nem a régi, régi cuccokat kell áll tanulniuk, azért azt, azt biztosan állíthatom. Jó, az teljesen vételten a PowerPoint, meg úgy általában az úgynevezett felhasználó ismeretek. Figyelj már, én sejtem, hogy ez az elsőszörötet feláldozásával jár, de azért csak megkérdezem. Nem tudnál megkérdezni ezt a tanárt, hogy egészen pontosan miért? Tehát, hogy... Hát, nem is, hát nem is nem, nem, nem, nem. is a, <gül> nem, nem is, a miért, hanem a, a lesz -e előbb-utóbbis izé Android magos eszköz, meg akármi. És akkor nem annyira számon kérős a kérdés. Nem, nem, nem tudom. Nem tudom, meg, illetve fölösleges lenne, azt hiszem, nem hiszem, hogy ez a változás útja. Az már sokkal inkább, mintről egyébként most mindjárt fogunk is beszélni. Mert hogy azért az körbejárta. Tömegsajtót is az a sztori, mi szerint néhány szülő egy budapesti, egész pontosan budai iskolában összefogott, hogy már pedig ők digitalizálják az ő saját osztályukat. Nem akartak messzire menni, csak azt, azt elérték, hogy, hogy legyen minden gyereknek valami tablet, vagy, vagy okostelefon, vagy olyasmi, ami, amit használhat az órákon, és bizonyos tankönyveket, illetve bizonyos tananyagrészeket tanuljanak ilyen okos eszközökön. Ehhez eh, szerveztek egy nyári képzést a tanároknak, illetve segítettek összerakni a tananyagot, és nem tudjuk, hogy mik lesznek a tapasztalatok, azt tudjuk, hogy maguk a tanárok iszonyú lelkesek voltak, és annak ellenére, hogy fizetniük kellett a képzésért, eh, rengetegen elmentek eh, az oktatásra. Szóval, hogy, eh, hogy egyfelől ezt látom, hogy lehet ilyet is csinálni, és hogy ezt eh, lehet, tehát, hogy, hogy mondjam, nem a, a klik az akadálya annak, hogy ez a dolog megvalósuljon, nem a központosítás, meg nem a, az iskolai terror, ez, ez megkerülhető. Erre példát mutattak most ezek a szülők, akikben volt némi összefogási hajlam. De hogy, de hogy másfél meg azt is látom, a, ugye nekem többféle, tehát van kontrollcsoportom is a két azonos korú gyerek miatt, és azt látom, hogy, hogy van olyan tanár, aki, aki képes Facebookon kommunikálni a szülőkkel, és van olyan tanár, aki, aki az üzenőfüzetbe beírva kommunikál, de arra senki nem képes, hogy mondjuk az üzenőfüzetbe <gül> ne beragassza a kinyomtatott üzenetet, hanem mondjuk csak körbeírja. Úgyhogy már egyébként kiderült, hogy mindenki képes digitális üzeneteket fogadni az összeszülő. Uh -huh. Üzenőfüzet az hűrű, a Facebookot, azt valahol értem, mert hogy, mert hogy a Facebooknak az az elkülönítése, hogy egy egészen kicsit sem engedlek be az életembe, az nagyon sok szűrő meg szabály, minden szírszer felállításával jár. Ebben igen, igen, igen, igen, ezt értem, de ugye itt lényegében csak egy üzenetváltó platform van, és amit azért jelölődik ki a Facebook erre, mert az mindenkinek van. Míg mondjuk, ha azt találnánk, hogy legyen a Slack csoportja a szülőknek, akkor ez valószínűleg, ez már tényleg megoldhatatlan lenne, a szülők harmada az nem, nem volna képes a Slack-et egyedül a telefonjára. Az mondjuk igaz, hogy én vállalnám azt, hogy egy, ö, egy szülő értekezlet alatt mindenkinek a telefonjára szépen egyenként felteszem a slack -et. De az tök fura, hogy például most, most volt szülői éppen a múlt héten, és, és nagyon komoly szándékokkal érkeztem, miszerint megkérdezem, hogy akkor most lesz-e napló, vagy nem lesz-e napló. Egy friss hír volt az is, hogy a, hogy a kormányzat elindít, nemhogy is volt, szóval egy Kréta nevű a Neptumból átalakított általános iskolai rendszert vet meg, tett elérhetővé, és favorizál, és ugyan nem kötelező, nem tették kötelezővé de erősen ajánlottnak. És az iskolák érdekeltét étele történik, hogy ezt a rendszert használják, és hogy ez a rendszer nem is olyan rossz írt a, az, aki írt erről, és akinek a cikkét én olvastam. Szóval, hogy, és hogy ingyen, tehát hogy igazán most már nem is kéne olyan sok minden ahhoz, hogy ezt bevezessék, és nagyon meg akartam kérdezni, hogy nálunk lesz -e ilyen valaha, tehát elképzelhető az, hogyha, hogyha a gyerek kap egy hármast, akkor azt én meg tudom nézni a számítógépemben, vagy tényleg minden este át kell lapoznom a, az ellenőrzőjét, és ha találok valamit, akkor azt kézjegyemmel ellátva jelezni a tanár felé, igen, láttam. Meg hogy mondjuk. De, tehát, oké, ez még, csak, ez még csak oké is. De hogy az, hogy az én harmadikosaim, én, vagy mondjuk inkább úgy kimélve az ő, Érzékenységüket, hogy az osztálytársai között nem egyszer fordul az elő, hogy nem jegyzik meg, hogy mi a házi, hogy elfelejtik felírni. És hogy mennyire szuper lenne, hogyha lenne valahol a neten egy ilyen forrása, amit minden szülő látna, és jól megenne, hogy mi a házi. Az még, so még sokkal nem írni házi feladatot, persze. Nagyban támogatom őket a nem megjegyzésében, így messziről és úgy, hogy nincsen hát semmi értelme. Ugye akkor ők retorziókat kapnak, hogyha nem írják a házit. Érteni vélem. Igen, és, a, és egyébként az viszont a becsületére legyen mondva az iskoláknak, hogy itt mindenki, mind a két osztályak, amelyikre rálátásom van, az nagyon határozottan törekszik arra, hogy a gyerekek még iskolaidőben írják meg a háziukat, és ne hozzanak haza semmit, vagy szinte semmit. Egyföl, és azt is látom másfelől most pont ezen a... Tehát végül azért nem tettem fel az elnaplóra vonatkozó kérdésemet a, a szülőim, mert ennél sokkal komolyabb kérdések vetettek nagy hullámokat, egyebek mellett például a házi feladat kérdése, hogy, hogy hogyan lehet azt elérni, mondta néhány anyuka és apuka, hogy a gyerekkel ne kelljen este nyolcig otthon tanulni, és hogy ők ebben már megőrülnek, mert a gyereket is gyűlölik erre kényszeríteni, látják is, hogy az égvilágon semmi értelme este nyolckor még három matek feladat megoldására kényszeríteni a nyolc éves fiúkat, vagy lányukat, Na és akkor ugye ehhez képest én meg, én meg azt akartam megkérdezni, mikor lehet az, hogy nem az ellenőrzőt lapozgatom, hanem egy online felületet. Ezt nem, nem tettem meg. Ezt valahol értem. Egyébként lett volna még nekem egy ehhez az egészhez az így nevel az infósodat című frissen indult meetup csoport. Október 20-án lesz az első, első adásuk nekik valahol mert a, a helyet csak a csapat tagjainak, vagy a, a rendezvény tagjainak mutatják meg. De megnéztem közben a, a, a programot, és annyira rohadtul unalmasnak tűnik, hogy, hogy hát azt aztán kattintsatok le, ha olyantok van Igen, és ehhez méltóan 26-an jelentkeztek eddig, hogy ők elmennek erre a Meetupra, az azért nem olyan nagyon sok. A Meetup egyébként az informatika oktató tanároknak szólna, és arról igyekszik szólni, ha jól értem, hogy hogyan kéne informatikát oktatni. Igen, másfél órás, de a szöveg az megnyugtata arra, hogy további előadások még szervezés alatt. Jó, ez klasszul hangzik. Ez szerintem ránk marad ez a dolog, és egyfelől, és azt hiszem, hogy az informatika oktatás az már úgy van, hogy azok a gyerekek, akik a szülei, ilyen computer azok, azok megtanulják viszonylag hamar, hogy mi az internet, és ők megtanítják a társaiknak. Hát és ebben viszonylag jól is bízhatunk, hogy ez így történik. Az ilyen leszivárgó tudással kapcsolatban nekem vannak fenntartás, ami mennyire működik. Annyi mindent tanultunk, így fél információt. Igen, de így legalább tanulunk félinformációkat, míg hogyha az iskolai oktatásra hagyatkoznánk, akkor valóban PowerPoint-tal kéne elboldogulnunk a következő évtizedben. Én mondjam, azért csak, csak érdekel, hogy mit gondolhatod a titanár uratok, de nyilván nem fogom megtudni. Mert hogy benne valahol van egy feszültség arról, hogy mi az informatika amiben érünk, és mi az informatika, amit a gyereknek meg kell tanulni, hogy neki jobb legyen a jövőben. És a másodiknak valamiért tagja a PowerPoint, meg a Wordnek a harmadik menüje felülről. Halál biztos vagyok benne, hogy ő... Tehát nem... Igen, tehát hogy egyrészt azt mondaná, hogy na jó, de hát ilyen gépek vannak, tehát ő nem tud, nem tud venni saját zsebből tíz tabletet, és amit be tudott rendezni a számítástechnika teremben, az ezek a lepattant pc k és Windows 8 at tudott rájuk szerezni, és még az informatikus nem tette fel a Windows 10-et. Egyrészt ezt mondaná, másrészt azt mondaná, hogy mivel az igazgatóbácsinak az a mániája, hogy, hogy legyen LCD elvizsgálja mindenkinek, ezért a powerpoint meg az Excel tanítja, hiszen azt kell majd az ECDL vizsgán szinten kezelni. És hiszen mindenki ismer egy embert, aki nem kapott meg egy állást azért, mert nem volt ECDL vizsgája. Ja nem? Így van, azt nem ismerünk most már, ez valóban egy kicsit nagy marhaság tűnik, de tehát, hogy a, szerintem ez a tanár a körülményekre hivatkozna, meg talán arra is, hogy azt, ah, hogy az hogyan eset. kell... Hát igen, és hogy, de meg az, hogy hogyan kell PowerPoint-ot tanítani, arra vannak segédanyagok, hogy hogyan kell tabletet tanítani, vagy Androidot tanítani, arra meg nincsenek segédanyagok. Tehát körülbelül ilyeneket várnék, ilyen válaszokat várnék, de nem fogom megkérdezni. Jó, hát itt a mikrofon mögöttül velem megtehetem azt, hogy ne, ér, ne, ne érezzek vele egyet most éppen. És S igen, hát, igen. Ezzel jogommal élek is. Mindenki hallotta? A kelt volt az, nem én voltam. Igen, igen, a felének a gyerekeknek nem mondjuk e biztonságokból, hogy mi a teljes neve, ne tessék bántani. Esküszöm, megint a matecház is arra van szó. Az egyébként egy külön érdekes kérdés, lehet, hogy most nem kéne belemenni, de. Tehát ugye a normális szülő szerintem este hétkor, ha kiderül, hogy van még három matekházi és egy nyuglődő gyerek, az gondolkodás nélkül azonnal megírja a gyereke helyett a házit. Hát aki meg tud írni a egyébként, az ez... Bár a harmadikos talán még mindenki. Ez is igaz, ahogy most mondod, a egyik lány véletlenül jelentkezett a bójai verseny, versenyre, a matek és hazahozta az első feladványsort és hát az én kedves feleségemmel itt ültünk a feladvánsor fölött, én a magam programozom a matematikus diplomáját lobogtatva, hogy hát ez piti lesz, és ugyan persze meg tudtuk oldani a feladatokat, de mm, kihívás volt. Egyébként tudod, miért volt kihívás? Na, ezt Na. aztán abba hagyom a, a másoknak semmit nem mondó élmények felemlegetését, de az volt a kihívás, hogy a tíz feladatból legalább négy olyan volt, aminek kifejezetten nem egyértelmű volt a megfogalmazása, vagy nem érthető volt a megfogalmazása, ami mondjuk egy irodalom Zéjánál tökre elfogadhatónak tartok, vagy legalábbis érthetőnek tartok, de egy matek verseny feladatainál, amikor Sokféleképpen értelmezheted a leírást, hogy mondjuk lehetetlen értelmezni a leírást, tartalmaz, azt szerintem elfogadhatatlan. Nem? Te, ez a bolyai hét szabad művészet verseny, a szövegértés csak az egyik része. Igen, igen, igen. Végén, velebénként kiért 42-t el is kell, majd táncolnia. <gül> Így valahogy, na jó, de tényleg hagyjuk azt, hogy én mit szeretek pufogni az iskola körül főleg így, hogy megoldásokat nem mondok, megoldásokat azok a szülők mondtak, akik összefogtak és nekiálltak, hogy az ő osztályuk, az már pedig tableten tanulja, mit tudom én mit, törít, fötcit, Vaktérkép, igen, azt szokták alappéldaként mondani, hogy az, hogy vaktérképet rajzolnak, és írásvetítővel meg vaktérképpel szarakodnak, az egyszerűen vicc, az ingyenesen elérhető vaktérkép appok, meg földrajzapoknak a végtelen sorát látva. Az mindig érdekelt, hogy a vak térkép valójában mire jó. Mármint, hogy a tudás, hogy te meg tudsz élni valamit a térképen. Tök jó játékokat, én kvízeket szoktam játszani az interneten erre, és élvezem, hogyha nem lövök 1500 kilométernél jobban mellé valaminek kitalálásával. De, hogy így a kvíz túl mit ad a világnak, azt nem tudnám megmondani. Hát azt, hogy, hogy tudod, hogy mi, mi, mellett van, tehát tudod, hogy Miskolc az Délen van, ugye? Igen, igen. És csak Szeged a... meg éjszaka. Ahogy ezt Mi, Miskolszán még oké, de azért, hogy a Tiensan merre van a Pamírtól, az egy... Hát figyelj, az le, lehetnek benne ilyen, ilyen összefüggés felismerési lehetőségek. Én nagyon rossz voltam vaktérképből mindig, és ezt ma felnőtt fejjel borzasztóan szenvedem. Tehát én, én nem tudom, hogy hol van a Tiensan a Pamírhoz képest. És ez engem zavar. Ez Viszont, kevésbé zavar, mint az, hogy ha most azt mondod, hogy mondjam meg, hogy hol van uh, Kazincbarcika, Barcika, akkor e, tehát nem tudom, merre keresgéljek a térképen, úgyhogy inkább beírom a Mapsbe, de ezt azért egy kicsit cikinek találom ugyanakkor. És ez még csak Kazincz barcika, és nem mondjuk uh, Cseszki Kromlov. Az, elindulsz a 36 es úton északnak? nem a 11-esen indul az ember szaknak, Nem tudom, hogy ki Jó szent, Péter, után már nem sokkal. Én mondom, a vaktérkép nem rossz, csak nem így kell tanulni. A... Nem, jó, hagyjuk abba az iskolát, témát hát tudnék erről beszélni, de nem akarok. Nagyon onhatja mindenki, akinek ez nem... Az, -e még predobtam meg... és e, kedves hallgatók, erről megint várom a kommentet. Geo ugye mindenki játszik, aki nem a szégyenje magát, és kezdje el most. Uh, most kezdjön el, az, hogy nem az adás végéig. Neked még van egy kis dolgot, de mindenki más kezdje el most. Ez az a játék, ami, ami ledob valahol Google Street View-ban, és aztán ki kell tanulni, hogy te hol vagy, úgyhogy lehet jobbra balra tekerni a Street View-ban. Uh, és hogyha elég sokat játszol vele, akkor megtanulod felismerni a, a koreai a táblákat meg a, a, a dél-afrikai kifejezéseket. Rendkívül jó. <gül> Isten látja, legem egy kilométer alatti pontosságot is el lehet vele érni. Csak üres délutának kellene hozzá. És hogy egyrészt ez az, ami nekem ilyen, ilyen a földrajzi játék az interneten, amit igazából bárhová be kéne vinni. A másik pedig az a földrajzi játék, amit egyszer, egyszer örök bajnokságként kell játszanunk majd még. Földrajzi játékról még eszembe jutott az, hogy a történelem, történelem atlasz az mennyivel, mennyivel, mennyivel jobb lenne, hogyha így, hogyha mozogna, hogyha mutatná azt, hogy történtek a a dolgok, hogy terjeszkedtek mondjuk államok, ahogy birodalmak nőttek és csökkentek, és közben mellette más birodalmakkal mi történt. Ah, na, Igen, inkább Igen, borzasztó, borzasztó dolgok ezek, de hát borzasztó dolgokról lesz még szó ma. Itt van például mindjárt az Oculus Rift kitalálója, a Facebooknak eladója, aki még mindig csak 22 éves és milliárdosnak számít, ugye, hivatalosan. A 22-t lehet, hogy rosszul mondom, Palmer lucky van szó. Palmer Lucky, most meggungozom, hogy hány éves, de nagyon kevés. Szóval igen, 25 alatt van az tuti. Nagyon gazdag, nem számít neki a pénz, az is, az is tuti. És most, eh, hogy is mondjam, csak a nyakába rántotta a faszkorbácsot. 24 éves, 92-ben született. Ez... Eh... 92-ben született emberek már milliárdosak, igen, ilyenkor mindig felmerül nem hogy mit csinálunk. Igen, és hogy ezért de... már önmagában is gyűlölhetjük őt teljes joggal. Valamit rosszul, de emellett egyébként adott pénzt annak a Nimble amerikai nevű szervezetnek, ami azt akarta bebizonyítani, hogy a shitposting az egy erős fegyver, és a mém mágia az valós, és ezt többnyire Clinton ellenes mémek gyártásában érték ki magukat. Hát ez a Trump mellettes. És Trump mellettes. És hogy ez nagyon vicces egyébként, mert idei választásnak azért ez egy nagy kérdése, vagy az egyik ilyen ö, nagy, de mellékes kérdése, hogy a, a technológiában melyik arcok melyik oldalra állnak. És mostanra már kiderült, hogy az a laki, ez, ez poénból dobott be egy valami 10.000 dollárt a, a Nimble Amerikának kalapjába más kérdés, hogy poénból Trumpot támogatni, az, na, a kútmérgezőket. Butaság, esetleg Mindenhol úgy lesz, hogy akkor poénból, poénból mind a két oldalt kell támogatni, nem? Tehát az, az még az egy kicsit poénosabb. Tehát igen, most már egy megy a szerecsen mosdatás, de azért alapvetően alapvetően erről a Palmer lakiról az derült ki, hogy persze poénból meg persze nem is gondolta annyira komolyan, de azért így lássuk, lássuk bele a sorok közé azt, hogy ez, ez a csávó bizony egy Trump párti gyerek. Igen, és Trump árt egy idén azért volt egy-kettő. Igen, például Péter Tihil, akit most már állandó vendégként üdvözölhetünk a Metieter podcastban. Később, van még egy mondat a, a Lucky-nak a védekezésében, ami, ami, ami hát egészen csodálatos, hogy úgy gondolta, hogy ennek a, ennek a bandának egy ilyen friss ötlete van arra, hogy hogyan lehet a fiatal szavazókkal beszélni. Na mondjuk ebben azért van van megfontolandó. Ebben van megfontolandóság, azt gondolom. Az, tehát, hogy, jó, tehát ugye szó szerint ő azt mondta, hogy, hogy azt gondolkodtam, hogy ez a, ez a szervezetnek friss ötletei vannak a tekintetben, hogy hogyan kell az ifja, ifjú szavazókkal kommunikálni. Óriás plakátokon keresztül. És ezt valóban jó lenne, hogyha... hogyha az ezért felelősek ezen elgondolkodnának, tehát a szándékot azt én mindenképpen megtapsolnám. Mert hogy, bar nem tudom, hogy belemenjünk-e mélyebben, de kicsit aktuális, hogy például úgy, hogy a kétfarkókutyapárt eh, viccesen kommunikálna, úgy például nem lenne. Nem is lehet, nem is érdemes. Aztán Ebben nem a két úgy, kétfarkókutyát az, az azokban a körökben, ahol én mozgom, ők most az aktuális legkisebb királyfi vagy legény, Igen, sajnos azokban a körökben is a én mozgok. Én pedig ugyanakkor úgy gondolom, hogy a kétfarkú kutyapárt kapott egy ö, nagyszerű felhatalmazást és támogatást arra, hogy, hogy az ő eszközeivel ne menjen neki a fennálló valóságnak, és ezt a lehető legrosszabb módon tette. Amennyiben egy ilyen utalgatós, dupla fenekű, nagyon elitista, nagyon értelmiségi viccelődést csinált, amit kizárólag és csak is azok értenek, akiket amúgy nem kell meggyőzni. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen gyenges gyengeségvakarás lett. És tényleg, tehát nagyon szellemesek azok a plakátok, de csak azok röhögnek rajta, sőt csak azok gondolkodnak el rajta, akik már a, ezen plakátok nélkül is azt gondolják, mint, mint amit a plakátok sugalnak. Egy tehát, hogy magyarul ezt a pénzt egy ilyen kis, egy egy, egy a magazinra baszták el ami engem nem is az, hogy felháborít, nem erről van szó, hanem inkább elkeserít, mert ez pontosan, ez a kampány mutatja meg tökéletesen azt, hogy a, a magyar értelmiség mennyire alkalmatlan arra, hogy megváltoztassa a fennálló rendet. Azért ehhez kellett az is, az ellenzék szinte egyáltalán ne kampányoljon. Ö, illetve az, hogy jó, elmékszem, akkor az MSZP az most néhány, alak, néhány nagyobb alakja beállt a nem szavazat mellé, aminél már tényleg csak így leültem a kanapel, és még egy sört, hogy ezek után engem már semmi nem lep meg. De igen, tehát hogy ezek olyan plakátok, amik nem nagyon látszanak Budapesten kívül, vagy nem nagyon beszélnek Budapesten kívül. Nyilván részben kár is elvárni egy, egy viccpártól alasz, hogy, hogy más csináljon. Hát nem, ez nem... viccelni azért lehetett volna nem ennyire előtt is módon, is, Jó, nem, csak, nem... Lett volna muszáj. Nem feltétlen az ő feladatuk meggyőzni Gála vencselő népét arról, hogy, hogy nem fognak jönni a migránsok. Hát de, de figyelj, de arra kapták a pénzt. Tehát semmiképpen nem arra kapták, hogy, a, hogy nyomtassák ki a ludos macit és ragasszák ki a buszmegállókba. Arra kapták a pénzt, ahogy én figyeltem, vagy ahogy, ahogy nekem lejött, hogy, hogy szó szerint basszák el. Mármint, hogy csináljanak belőle kétfarkúgyás plakát kampányt, amely kétfarkúgyás plakát kampány már egyszer láttuk, hogy mire fut ki. Igen, igen. De mondjuk az előző két farka kutyás kampány az, az szerintem nem volt ennyire e, ilyen nézős és saját magába belefordulós, mint ez a mostani. Jó, igen, egyébként igazad van. Tehát, hogy De nem is, nem is a felhatalmazás kérdése az érdekes, azt készséggel elfogadom, hogy jó erre kaptak felhatalmazást, meg ugye, mivel magánpénzről van szó, tényleg az se baj, hogyha, ha Sportkocsikat vettek volna belőle, nekem az se fájna. Ö, inkább csak azt sajnálom tényleg, hogy volt egy lehetőségemben, akár élhettek is volna, vagy ennél hasznosabban is élhettek volna, de teljesen haszont tanulja. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy ilyen semmiféle, semmiféle, nem, egy, egy dolgot érte ez a kampány, na és ez még, még ez is fáj különben. Egy dolgot érte ez a kampány, azt, hogy Például a te meg az én vannak emberek, akik azt gondolják, na, valaki végre megmondta ezeknek. Valaki tett valamit, igen, ez egy... Tehát, hogy e... Igen, abban a hamis tudatban ringat embereket, hogy ez egy valami volt, hogy ez egy tett volt, és nem látják azt, hogy akiknek segíteni kéne felismerni a helyzetet, vagy segíteni kéne megérteni a helyzetet, azokkal ez semmit nem tett, illetve sőt, hát annyit tett, hogy, hogy még inkább azt gondolják, hogy na, ezek a városi ficsúrok, ezek aztán teljesen hülyék. Tehát ilyeneket írnak oda, hogy tudta? Nem. nem. Most ez mi? <gül> Á, és ez szerintem ez egy, ez, ez, ez egy felelőtlen, felelőtlen dolog volt, és butaság volt. Ez rossz volt. Ezt nagyon nem szeretem, ezt a kampányt. Tendesen magukra gyűjtöttük a, a csűrt ebben az adásban minden témával, a oktatást ala, a politikáig. Igen. Igen, szeretnék egy ellenzéki pártot most már lassan bármilyen színben, de tényleg. <gül> Eh, oj, oj, oj, oj, oj, hát ez nagyon messzire vezetne, és még tényleg egyetlen önvezető autóról sem ejtettünk egy állaszót se. Viszont mondtál olyat, hogy baszták volna el az autóról, bár az azt keveset kaptak. 2-3 millió forintért farolgatós ladát, igen. De mondjuk ilyen értelmeztő drágán megvette autót, azt nem lehet kapni. Viszont van a héten egy cég, aki, aki vagy vesz autógyárat, vagy nem. És az nekem, hogy te melyik autógyárat vennéd meg, hogyha annyi pénzed lenne, mint az Apple-nek. -nek. Hosszan gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy ugye az Apple az a McLaren-t kívánja megvenni, amit egyrészt lényegében nem lehet máshogy értelmezni, mint valamiféle marketingizét vagy bigyót. De nyilván, nyilván sok dolgot nem tesz hozzá az autó. Hogy hívják ezt, amit automotívnak hívnak angolul? Ez az autózás, vagy autóipar az az autóipar megújításához az Apple-nek azt nincs szüksége egy versenyautógyárra, nem is gyárra, hanem ilyen manufaktúrára. Igen, igen, megy a találgatás egyébként melyik, melyik olegység az, ami miatt érdemes lenne megvenni, esetleg a McLaren-t, és akkor én a, a, a kompozitanyagok, meg a vezérlőszerkészetek, meg ez az amaz. Szerintem egyszerűen csak azért veszik meg, hogy ne kerüljön annyiba hirdetés felrakni a, a McLaren Mercedes-re a nem? Igen, vagy a másik, Na hogyha jongoznék, hogy akkor paraznak. az ott parkoltatott e, írországi pénznek egy részét, mert dolgozták és van cserébe egy Így, valami ilyesmi lehet ez, igen. Vagy egyszerűen egy baráti segítség. Azt is el tudom képzelni, hogy a McLaren jelenlegi itt a az jobban van e, az Apple felső vezetésével. Körülbelül ilyeneket tudok elképzelni. Tím, Figyeljetek, bajban vagyunk, Tim, nem tudnál, Kölcsön adni? Kölcsön nem, de megveszem szívesen a cég. Tehát ezt tudom kell be elképzelni, de hogyha, jó, de ezt felejtsük el, és hogy akkor, ha komolyan veszek hogy melyik autógyárat is venném meg, e, sajnos csak, nincs nincs értelmes vászatom, nem tudom, azt tudom, hogy nem autógyárat vennék, hanem az au, valamelyik autógyárhoz tartozó ilyen pénzügyi, tehát pénzügyi finanszírozási konstrukciókat nyújtó céget venném meg. Aha. Mert abból keresi az autógyár is a pénzét, és akkor azt hát, én is szívesen... Tehát ha már így kell választanom valamit, akkor olyat vennék, ami sok pénzt fosik. A Mercedes Benz Bankot mondjuk, ha. Így, így, így, igen. Igen, a bankot. És amúgy meg, ha meg úgy ketftelésből kéne venni egy autógyárat, hát ezt nem, nem tudom elképzelni, nem vennék autógyárat, azt hiszem, akkor nem lehet inkább, mit tudom én, egy tenger alatt járó gyárat venni, vagy valami, ami érdekes. Abban nem tudom a versenyképeseket, mondjuk repülőgyárig még elmehetünk, de... Igen. Mert, és te melyiket vennéd meg? Hosszas de, de gondolkodás, utána megondanom vissza fogsz kérdezni, az Arielt egyébként. Mert az úgy menne oh. azek, az Rá kell még valahová rakni egy egy, egy iPhone-tartót, és tulajdonképpen minden más kész van abban az autóban, Gyors is, kicsi is, izgalmas hát, is, pont annyira brit, mint amennyire McLaren, sőt, még, még, még britebb. És azt hiszem, hogy már van, van off-road cuccuk is, úgyhogy fejlesztettek valamit, van fejlesztés. És tulajdonképpen csodálkoznánk azon, hogyha nem derül ki, hogy a Apple vezető dizájnere az nem tervezette korábban valamit az arielnek, nem? Uh, annyi, tehát ájvos cuccuk nincsen, de tervezhetne egy-két uh, egy-két egyedi sisakot mondjuk az atomhoz. Az teljesen menne a a, az ő CV-jébe. Ja, hát mindenképpen ez, ez, ez egy ilyen jövő cég, de akkor ezt te nem, nem magadnak vennéd meg, nem, hanem, a, hanem a, az Apple helyében vennéd meg ezt a. Hát, nézd, én sem sértődnék, ha ott lenne a kertben az Ariel, de ha nyilvánnék az apple akkor meg ezt, vagy valami hasonló izgalmasat. Aha. Jó, igen, ezt így értem. A, tehát igen, az Apple-nek hülyeség lenne megvenni mondjuk a Tata nevű indiai autógyárat, mert menne, meg a Ladát most sem venné meg talán a, tudom én, a Kitör kell ezt megvenni mostanában, vagy a Pucintól, <gül> nem tudom. Szóval, hogy, hogy a, tehát egy ilyen tömeg, tömeggyártót, azt nem érdemes megvennie, meg a Bentley-t sem másfelől, mert az is, az sem a, az Apple arcához illik. Nézd, van olyan, -e hogy Liacsov autógyár, ők járják a Ziz limuzinokat most ismét Ó, akkor, akkor meg is van a felvásárlási célpont. Azt én is megvenném szívesen. Van történelme, több kádert öltek meg ilyenben. <gül> nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy jó, most akkor má mától megvan enyém, enyém a Lia és akkor hogy viselkedni? Tehát ki kéne találni valamilyen, ilyen nem is tudom, tehát kéne ilyen nagy füles usánka, meg, meg szivarozni kéne, amit azt hiszem utálnék. Szóval valahogy ki kéne Megőlelni. hozzá fejleszteni egy személyiség. nyújt kell hordani, olyat, mint a Mindizének van a, a Mr. Monopolynak. nak a mert ugye közismerten nincsen. Ingen. Ja, Szóval, hogy jó, akkor, akkor én inkább, bocs, nem veszek autógyárat. Ha már, akkor egyébként, Na, nem, nem, jó, jól, jól. ez is hülyeség, nem tudom. A, a mai adások a magunkra rántunk mindenkit, majd aztán bejelentjük, hogy fogalmunk sincs semmiről. Ezért Na, igen. Kérdéseket ilyen. Kérdéseket teszünk fel. Igen. Tudod, mi Na... vennék meg a snapchat -et? Azt. A snapchat uh... Azt megvenném. Az menő. Menő a magam, ugye, pont ez a mostani uh, cucca, bekerült bekerültek hírekbe, ez a. az egész pontos nem tudom, hová tenni, ez a Snapchatnek a szemüvege, aminek a sarkába a kamera van ágyazva, és hogy tök dizájnos egyébként, nagyon szép. Uh... Napszemüvege. Szögezzük le, ez egy szemüveg, nem mások, egy... Igen. Tehát nem egy ilyen Google Glass-ra kell gondolni, hanem egy sima napszemvegra, aminek az egyik szárának a, hogy mondjam, az előre néző végében van egy kamera, amivel föl lehet venni. Ilyen 30 másodperces vagy annál rövidebb videókat, meg közben fotókat is. És akkor ezt természetesen azonnal lehet is továbbítani a snapchat amit egyébként mostantól snapnek fognak hívni. Névváltozás is következik, nem csak szemüveg. És én értem ezt, a, ezt, az, ezt az eszköz dolgot. Biztos vagyok benne, hogy a Snapchat nem azt tervezi, hogy akkor most ettől nyereségesbe fordul a vállalkozása, hanem hogy megpróbál megteremteni olyan termékkategóriát, amivel kényelmesen lehet rövid videókat hmm. rögzíteni, és azt feltolni a snapchat -re. Igen, ez egy poént, tehát azért nem, nem egy, ö, egy következő lépés a cégnek az életében szerintem, hanem egy olyan dolog, amit megtehettek, vagy megcsinálnak. 130 hát, dollár. Én szerintem meg nem. Kiadsz, hogy Mert? Ja, rohadt drága. Rohad drága az. De hogy, hát, hogy szerintem nem csak egy poén, hanem hogy azt gondolom, hogy a Snapchat az komolyan gondolja, hogy az ő üzlete az a, az, az ilyen digitális emlékek, meg a digitális képkommunikáció, tehát az egymás közötti képekben kommunikálásnak a, a elterjesztése, és ehhez ő keres egy olyan eszközt, jobban lehet ezt csinálni, mint a mobiltelefonnal. Ugye ez, az egy jó mondat volt, azt valamelyik Snapchat, nem tudom, tán a főnöke vagy a tulajdonosa, nem a tulajdonosa, az nem lehet, a főnöke mondta, hogy, hogy amikor fel akarunk venni egy videót, akkor a, a dolog, amit fel akarunk venni, és köztünk egy falat képez a mobiltelefon. Tehát így közénk áll, és a szemüveg még nem áll közénk, és ez való igaz, ez így egy értelmes gondolat, ahogy ezt hogy hogy megcsinálni jól, azt persze nem tudom. Tehát ez, ez játékárban van, hogy ha te ezt megvetted és nem tetszik, akkor, akkor le lehet rakni az asztal a sarkára, hogy majd parosodik. Uh, vannak ennél a kamerás mobilnál, vagy kamerás szemüvegnél, hogy mi a bánat ez. Uh, drágább óklik most így hirtelen kinéztem azt a márkát, ami a Egy uh, sima, polizált okli, uh, amit egy színben lehet kapni, nem pedig három, mint nem snapchat meg ez 200 dollár, de van 101. értel. Bronx-i fekete gyerekek nem is nagyon veszik. Hát nem. Ö, egyrészt nem tudom, másrészt pedig valószínűleg nem stepcset szemüveget sem fogják első körben. Uh -huh. Hát figyelj, 130 dollár ez a szemüveg, az azért nem kevés, vagy legalábbis tudom én, egy, egy Xbox van videójáték A címek azok ilyen 60 dollár körül érnek véget nagyjából. De ö, mondjuk, le, a kezdődik az A cím ár most éppen akkor nem hogy a, jó, tehát hogy akkor két, két ilyen A játék árából lehet megvenni egy szemüveget. Na jó, azt tényleg azért akkor, azt úgy, akkor értem, mégiscsak az úgy nem olyan nagyon-nagyon-nagyon drága. És el lehet vele játszadozni pontosan. És meg lehet azt próbálni, hogy, hogy úgy vegyél fel ilyen életeseményeket, hogy nem tartod a kezedben közben magad elé a telefonodat, ami tök hülyén néz ki. Szerintem ez ilyen egy kicsit ilyen, ilyen egy ilyen game changer próbálkozás az más kérdés, hogy vajon ez bejön-e, vagy sem, és hogy öt év múlva mindenki ilyen képregzítő szemüveget fogja hordani, vagy sem. És közben néztem, az a még egy árad gyorsan, csak ezt így elmondom. varbi uh, Parker, amik ugye az internetről rendeled, és mi vagyunk az olcsó internetes szemüveg vásárolda, mert uh, bár dizájnosabb vagyunk, de nem tartunk felszalonokat. Náluk uh, 95 dollárral indul mind a szemüveg-szemüveg, uh, mind a napszemüveg. Tehát így Abszolút a, a, a szemüveg árba rakták be ezt a terméket. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Én kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog bejönni. A, van egy másik hírünk, amit egyébként szerintem ide lehetne rángatni, csak az egy hosszabb, de a, ugye azt, azt is tetette be, hogy, hogy egy hosszú, eredetleg médiumon megjelentetett írás arról értekezik, hogy az Apple-nek az új, fülhallgatója, az AirPod, tehát a drót nélküli fülhallgató, ami olyan, mintha a fülünkbe szorult volna egy evőpálcika, hogy az nem, nem csak egy új fülhallgató, hanem az egy, hanem az egy ilyen nagy lépés, egy, egy szintlépés, és hogy az egy lényegében a ilyen hallási implantátumoknak az első generációja. És, és azt gondolom, a Snapchatnek a szemüvege az valami nagyon hasonló dolog, mondjuk is ki egyébként, a spectacleznek hívják a szemüveget, csak hogy elhangozzék a neve. Szóval, hogy, a, hogy a, akkor, a, és akkor a fülhallgató, meg, a, meg egy ilyen implant, és aztán ezt hosszan fejtegelt hogy miért is gondolja, hogy ez egy ilyen implantátum lenne, és amit leír, az egyébként szerintem tökéletes érdekes, meg ilyen nagyon izgalmas gondolatok. Érdekesnek érdekesnek nekem az hiányzik belőle, hogy az implantátum az egy olyan dolog, aminek működnie kell. Tehát egy nem opció az, hogy hogy, hogy elmegy a hallásod, vagy hogy megáll a pészmékered. A AirPods ehhez képest azért egy fülhallgató. És amivel meg nem foglalkozik, vagy nem gondolkodik az a cikk nekem, az meg az, hogy, hogy mi a társadalmi hatása ennek. Tehát jelente az valamit, hogy ott van a füledben az AirPod, mert egy, egy mostani fülhallgatónál az, hogy a fületben füles van, az az egy ilyen izé, övéi hogy most nem nagyon figyelek rád, dolgozom, vagy békén, ha nagyon fontos, akkor hajnálok levenni, de az egy, az egy észlehető mozdulat. És ha folyamatosan ott lóg a füledben az, a, az AirPod, akkor ez a funkció az mondjuk kiesik. Igen, egyrészt szerintem a cikk csak azt mondja, hogy ez nem egy implantátum, hanem ez az implantátumok felétett első komoly lépés, mármint az ilyen halás implantátumok felé, az a mögtöplét, ez nem, ettől teljesen lépés, na jó, de, hogy, na de ugye azt, azért mondjuk el, hogy miről szól a cikk, tehát hogy nem arról szól, hogy jobban fog hallani, aki eddig rosszul hallott, hanem hogy mivel ezen van mikrofon, és van egy állandóan viselhető fülhallgatónk, fülhallgatónk aminek mikrofonja is van, és ami össze van kötve a telefonunkkal, ezért ezt összekötve a Siri-vel eljutunk egy olyan állapotba, hogy tudom is én, kimondod azt, hogy holnap mindenképpen fogok írni George-nak egy e-mailt, hogy készítse el azt a negyedéves jelentést, és akkor Siri ezt megérti, mert hogy hallja, megérti és el is meg is írja azt az e-mailt helyettünk. Vagy, és akkor ezt így még hosszan lehet sorolni, hogy milyen módon lehet a segítségére az embernek egy ilyen fülbetolt digitális asszisztens. A Társadalmi hatásával annyiban foglalkozik, hogy, a, hogy ha folyton a telefonodat csekkolod, vagy, a, vagy az okosórádat csekkolod, az egy, ilyen, az egy ilyen látványos, vagy kevésbé látványos, de csak gesztus, vagy jelzés arra, hogy nem, nem, a, nem csak a beszélgető társadra figyelsz, míg hogyha a füledben valaki ott néha valamit, azt, azt nem látja a másik fél, vagy nem kell, hogy észlelje a másik fél, hogy más projekted is fut. És hogy ez így akár jó is lehet, és azzal valóban nem foglalkozik, hogy de ennek azért lehetnek negatív hatásai is. A feltételező ez normális, hogy folyamatosan füllalgató van rajtad, majd innen tovább gondolj, hogy ez egy ez egy milyen világ, vagy ez hogyan működhet. Úgyhogy ne sérts meg azzal másokat, hogy nem figyelsz rájuk. Az idáig való utat azt a biztonság kedvére tekinti. Hát pontosabban nem foglalkozik vele, hanem egy kicsit messzebbre néz, amikor ez már tegyük fel elrendeződött ez a dolog. De én pusztán abból a szempontból olvastam érdeklődve a cikket, hogy, hogy milyen alkalmazási lehetőségek jutnak eszébe a szerzőnek, és amik eszébe jutottak, azok nem voltak ilyen, ilyen fülénél fogva előrángatott, mesterkért hülyeségek, hanem, hanem teljesen elképzelhető és átélhető szituációknak tűntek nekem. És akkor elindította az én fantáziámat is, hogy amikor majd a, az udvarló fickónak a fülébe suttogja a tapasztaltabb haverja, hogy most mit mondjam, most mit mondjon, vagy ugyanezt a Siri teszi, és hogy ez így vicces, vagy nem vicces. Meg amikor egy vitában valami hülyeséget mondasz, akkor a Siri ezt hallva kiavít, hogy valójában nem 60 millió, hanem 600 millió. Ezek, ezek mindenképpen érdekes, tovább gondolásra érdemes ötletek. Uh, igen, érdekesnek, érdekes mindenképpen. Uh, kíváncsiak, hogy jobban jutunk el. Először ez a az értelmesek lesznek a digitális asszisztensek lépés nekem még nagyon hiányzik, meg az elterjednek ezek az eszközök. És uh, a még nem próbáltam együtt élni, úgyhogy az, az még hiányzik. Egyszer beszéltem hozzá, akkor nem értette, úgyhogy végül abba hagytam az egészet. Ja, ez engem is nagyon izgatna egyébként, hogy az milyen lehet a digitális aszisztensekkel, magyarul nincsenek uh, a tanával az volt a bajom, de azt pontodásban azt meséltem, és hogy nem az volt a baj, ha nincsen magyarul. Az volt a baj, hogy, hogy ki kell találni az összes abrakadabrát, mert nem mindent ért, csak azokat a dolgokat, amik parancsok. És amikor a, a play music nincsen ezek között, akkor hirtelen kerek szemeknál néz az ember. És ilyen, ilyen kerülőutak vannak a siri -be is beépítve. Hmm, hát így, abban biztosak lehetünk, hogy a digitális asszisztensek azok nem ma lesznek a, a tökéletes barátaink, hanem csak majd egy kicsit később de azért, ha csak, ha csak abból indulok ki, hogy a, hogy a digitális asszisztensek egy angolul diktáló embert megértenek, le tudják írni, amit mond, tehát autóvezetés vagy biciklizés közben tudod azt mondani, hogy helyszíri, take a note, és fel tudod jegyezni egy ötletedet, akkor én már elégedett vagyok velük, akkor én már élnék velük együtt. Ö, azt pedig most is tudják, Te ezt már oda tudod neki mondani utána mondjuk de angolul igen. lesz el beszélni hozzá, igen, ez egy kicsit De kínos. Ez, ezért, igen, ez az, hogy tehát, hogy, ez, hogy ez magyarul nem működik, az nekem azért nem jó még akkor is, hogyha lehet, hogy meg tudnám fogalmazni angolul, is, hogy mit akarok felírni, de természetesen a saját nyelvemen ez természetesebb lenne. Persze, kényelmesebb. Ellenben van tektalógenk teljesen független. Más kérdés, hogy a az új látószög a világrán túl tudunk bármit mondani róla, bejelentette a GoPro a, a selfie vagy az életfelvős drónt, amit egyrészt, egyrészt nagyon szeretek, mert, mert az nagyon szexi, hogy egy ilyen hátravehető picit ilyen mesterlevész táskával elsétálhatsz valahová, hogy ott aztán drónozzál, adnak hozzá irányítót, kézigimbalt, mindent. Másrészt pedig a, a tökétes és teljes hiába valóság ez az egész azért igen, az szerintem is egy eléggé ilyen first-world eszköz, ami azon belül is a, csak az igazán, igazán luxicságoknak jó. De azt na, tehát szerintem az mindent elmond az eszközről, hogy a reklámban a GoPro-nak a CEO-ja, aki egyébként nem Selfie drónnak nevezi, hanem minek is valami all round Life Capturing device-nak vagy VX-nek. igen. Szóval valamilyen nagyon vicces nevet ad neki, olyan igazi startup módra, de hogy az, az nagyon vicces, hogy a, re, hogy a reklámfilm az lényegében arról szól, hogy, hogy ez a... hogy, ja igen, van egy mondata, hogy a, a GoPro karma, mert hogy karmának hívják ezt a drón, go, hogy a, ha GoPro pro karmád van, akkor nem az a gondolatod, hogy miért is vinnéd magaddal a következő túrádra ezt az eszközt, hanem hogy miért ne vinnéd magaddal. Mert hogy annyira kompakt, összehajtható és kényelmes. Mondja ez a reklámfilm, hogy tényleg ez aztán a hordozhatóság csúcsa, és ugyanakkor egy, hát lényegében egy kis bőröntöttesenek kell képzelni, amit hátra kell venni, és egy mondjuk olyan, nem is tudom, 7-8 kilós, atlést, 7-8 kilós eszközt. ez körülbelül olyan, mint amikor a, az első ilyen táskatelefonokat hirdették úgy, hogy hogy megváltozik az életed a zsebre vágható telefon, és akkor kell egy kurva nagy zseb hozzá. A sajtófotogon élet érdemes hozzá visszanézni. Egyébként kompakt jön fel ez a kép, ahol bicikliznek keresztül egy hegyen, a hátán ezzel a szintetizáltartáskával, de hogy a, a kis család nyitott telepjárójával feltelepjárózik egy hegyre, utána a tetején eregetnek sárkányt, aztán elkvadoznak valami havá máshová, onnan tovább bicikliznek, majd a végén a hegy tetején egy ilyen uh, Airstream uh, alu lakókocsi mellett uh, ülve és nézze a panorámát. Az egyik ember gitározik, miközben uh, a apa lányával együtt repül a selfie drónnal. Ja, egy igen. hogy ez inkább ah, ah, így, így, de, de, de, de ezt kipróbálnám, ezt az életet. De ezek, ezek a selfie drónok azért hogy mondjam, sokkal több korlátozásban szaladnak bele szerintem, mint amennyit így ezek a, ezek a kis filmek sugalnak. Tehát például a fák között kirándulva biztos, hogy nagyon szar lehet őket használni. Meg biztos, ha olyan helyeken kirándulsz, ahol nem csak te vagy, hanem még másik három turista, az rettegni, hogy levágja a fejét a propeller. Te gondolja a problémákra, miket megold? De bocsánat. <gül> Oké. Okay. Köszönöm, köszönöm, kiürítettük az agyamat. és sok fogok aludni. Sokkal inkább kipróbálnék az a paratnak a, a FPV drónja, ami egy ilyen elahintad aztán repül típusú csupaszány repülőgép, aminek az elején egy nagyon nagy kamera van, amit a Parot olyan ügyesen szokott tervezni. Jár hozzá egy Sky Controller, az a, ami az a távirányítós eszköz, amiben egy rohat erős, ezért szereltek, rádiót, meg nagyon tennát. Tehát nem az lesz, hogy ez a varad magattól 150 méterre, majd talán tanul keresi a Wi-Fi-szignált. Vagy miért amiért le is a végén. Uh -huh. és, és amitől ez igazán menő válik, az pedig a VR szemüveg hozzája. És akkor öntök, már a drónnak az arán néz ki a szemeiddel. És azért ja, az azt csomagban ez. Ez király. Nem hangzik rosszul. Elsőre nekem is nem tetszett, aztán rájöttem. Én azt hittem, amíg ezt csak úgy ránéztem az oldal első képére, hogy és akkor amerre fordulok a fejemmel, arra fordul a repülő is. Tehát, hogy úgy tudok nézegetni, mint egy madár. De erről egyáltalán semmilyen értelemben nincsen szó. Hanem amennyire megértettem a VR szemvég, az semmi más célt nem szolgál, mint hogy, mint hogy menőbb legyen a dolog, vagy olyan maibb legyen, mert hogy Előre, tehát az egy előrefele néző mozdulatlan kamerának a képét nézhetem a vr szemüvegen. Pont így nézhetném egy kis kivettítő képernyőn is. Esetleg még az lehet, hogy, hogy 3D képet vesz fel a, a drón, de ez nem derült ki számomra, hogy így lenne. Ö, igen, egy a szemeddel vagy a fejeddel irányítod. Ugyanakkor nincs is meg annak a veszélye, hogy elbámészkodsz valamelyre, és a drón az pedig arra fordul. Ezt általában úgy oldják meg, hogy a másik drónjukon úgy oldották meg, ami nálam volt az a három ezelőtti bebop, hogy van egy piszok nagy felbontású lencs az elején, ebből valamennyit kivág, és akkor ahhoz képes még valamennyit tudott jobbra-barra mozgatni képet, mert nem feltétlenül gömböt kértél tőle. Jó, ezt teljesen egyébként az én a, a Snapchatnél, hogy, hogy megoldották közben a vertikális videó nevű problémát pedig hát ez a, a, a fő része annak a terméknek. Amennyiben azt a, a Snapchat-es kamerának úgy lehet nézni a képét, hogy ha függőlegesen néz a telefonnak, akkor az egy függőleges videó, ha vízszintesen, akkor egy vízszintes. És hát magyarul miközben elfordítod a telefonodat függőlegesből, vízszintesből, akkor a kép nem fordul el vele együtt. Igen, igen, igen, igen. Mert egy kör alakú videót vesz fel, mondják ők. Igen. Mondjuk így. Igen. Na, és hogy igen, tehát ezt csinálja a perot, és gondolom, de hogy... Hogy val valamennyi mozgás, egy biztosan van, hogy van benne, de ö, alapvetően a fejirányítás a könnyű neki bárminek. Hát de sőt, nem csak a fejirányítás, tehát nincs fejirányítás, ami miatt a VR szemben érdekes lenne, nincs 3D látvány, ami miatt még érdekes lehetne, és ha jól értem, még csak az sincs, hogy körül tudok nézni, a, tehát, hogy csak előre tudok nézni, legfeljebb ütő oldalra tudom falutani, 10 fokkal a fejemet mindkét irányba. Tehát magyarul pont tök jó lenne, hogyha távirányíton lenne egy kijelző, és azt nézném, ugyanazt az élményt kapnám, csak így menőbb az egész. Ez a, ez a Glass, ez egy ilyen Galaxy VR szintű dolog, tehát a saját telefonodat pattintott bele. Innentől ez a három d ja. az még elképzelhető azért. Aha, az más. Mármint, hogy nem más, de... Még mindig sok értelme, hogy, hogy legyen. Tudod mi? tudod mi, egyébként az egész FPV, meg a drónversenyen szokás látni, ezt egyébként nem annyira ezen a, a elmélyek a hegyekbe, és eldobom a drónomat. Ez az a podrész, amit 90, nem tudom hányban, 90-es évek végén, amikor volt az új Star Wars, George Lucas eladott nekünk. Hogy ott ülsz egy, egy ilyen Ben Hur jelenetben a nagyon nagy motorja motorjaid mögött, és te magad száguldasz keresztül a téren. Ez kávé pont ennyit akar adni. Hát igen, igen közben megnéztem, nincs 3D képfelvétel se, szóval nincs semmi, csak egy sima. Egy sima átszáguldás a kocsi versenyen. Hm. Na, jól van, akkor már csak azt kell megbeszéljük, hogy, hogy mi, mi, miről is kapta az adásunk a címét. Ez pedig csak úgy szembe jött, be dobtam, szerintem a Cool Freaks Wikipedia klubban volt. Mert olyan Antikról arról beszéltünk egyszer-kétszer, ami az a cég, aki csinálta az ingress, mert csinálták a Pokémon go a, az összes internetes részét, ami nem Pokémon benne. És hogy eddig azt hittem, hogy ez egy ilyen kitalált szó, és akkor az úgy jó, és valaki kitalálta, de nem, mert ha ez volt korábban egy hotel, és még korábban ez a hotel ráadásul egy bárna vadászhajó volt, Bálna vadász? Lehet, hogy nem is bálna vadász, Én, és az, az az, de az bálna vadász, teljesen úgy bálna bálna Amit a partra vontattak, kicsit kivágták az oldalt, hogy belehessen más és ne kelljen mindig felmenni a fedezetre, és utána működött hotelként. Tehát ez a, az újrahasznosításnak egy olyan olyan csodája, ami, ami manapság már nincs ma a hajókat simán széttörik harmadik világbeli országok tengerpartjain. Bezzeg ezt? Így van. Tehát a Niantic akkor nem egy kitalált név a Pokemon Goat gyártó cégnek, hanem egy bálnavadász hotelről, Bálna hajó Hotelról elnevezett e, vállalat név. Ez a, ez a kis, kis érdektelen érdekesség, nem kis, kevésbé fontos érdekességek rovatunknak a bevezetője és egyben az elköszönés felkonfia is lehet tulajdonképpen mindenki menjen aludni a Bálna Ö, És vagy persze, ha, hogy ha Ha, szerezni? ha ja, nincs, ez a másik választás lehetőség. Sziasztok! Sziasztok!